На 1 юни, в деня на детето, Министерството на здравеопазването представи визуализация на бъдещата национална многопрофилна детска болница в София. 440 легла над 30 специалности, 26 отделения, 38 диагностични кабинета и 18 са операционни зали. Прочетохме в този визуален клип, както и обещанието, че строителството ще започне през март-април другата година, 2026, с цел да бъде завършено през 2028. Това се чу и от нарочната пресконференция по темата, в която видяхме министърът на здравеопазването. Сега ще погледнем по-внимателно в съдържанието на този клип и към въпросите, които повдига тази визуализация. Започвам с цитати от заглавия на медии. Показаха как ще изглежда мечтаната детска болница. Ето как ще изглежда. Видео показа как ще изглежда. Представиха проекта за национална детска болница. Това са само част от заглавията, които наводниха мрежата и медиите в Деня на ето. Всички буквално взели през съобщението на Министерството на здравеопазването, което разпространи видеото с визуализацията, която обаче събужда повече въпросителни, отколкото дава отговори, включително сред, ОНЕЗ, сред тази толкова активна група, която години се бори за реализация на този проект. Добър ден, казвам сега на архитект Петкана Бакалова от Инициативата за истинска детска болница. Добър ден на вас и на вашите слушатели. Мощна сграда, няколко корпуса, вероятно площадка за хеликоптери на покрива, защото имаше красиви кадри отгоре, сред буйна гора, интериор като за офис или мол пространство. Всички се запитахме: Нима, ни. А вие какво се запитахте, когато видяхте този клип, <съкък> архитектората? Клипът беше изключително изненада. Защото нито една от целите, за които сме се борили, е, де-факто не е отразена в този клип. Първо, говориш ни се как, вече са ясни височеници на помещенията, всички подробности. Извинете, ние не сме видели задания за проектиране, а заданието предопределя резултата. Ние не знаем дали са покрити най-високите стандарти като изискване с това задание. Дадени са обещания, че да, ще бъдат покрити, но, когато фактите говорят и боговете молчат, както се казва, както казват древните. Моля, покажете заданието за проектиране. Няма яснота как е възложено самото проектиране, защото обясни се, че това е визуален клип, концепция, но истината е, че със твърдението, че другата година през март ще започне строителство при тези тежки съгласователни процедури и при това бих казала твърде времеемко проектиране, каквото една такава сграда изисква, това означава, че техническият проект вече е възложен. Как? С каква процедура? На база на какво основание? Защо е без конкурс? Защо не се направи конкурс дори за обемно-строственото проучване, което твърдят и те ни предоставят? Защото в крайна сметка, на база на едно функционално здание могат да се направят много концептуални решения и те да бъдат доста по интересни, привлекателни от това, което видяхме. Или най-малкото да бъдат обсъдени с хората, които ще ги ползват. Родители, деца, с професионалистите, които могат да посъветват а, как, как трябва да се случат нещата. Това, което на нас ни се каза, за а, хората, които не са в бранша, за непрофесионалистите, вероятно звучи приемливо, че тук нататъкът предстои проектиране. Но за нас, тези, които знаем какво означава да се проектира толкова сложен обект, Имайте предвид, че самото проектиране е около година, т.е. то вече е стартирало най-вероятно и е възможно. Как? Защо? На кого? Добре, казвате, че това са изключително важни въпроси и наистина хяля ако не е имало и конкурс за някакво подобно проектно проектиране, но за да преведем вашият експертен език, наистина като архитект, който е наясно с тези сложни процедури, съгласователни срокове, изготвяне на технически проект. Хората, които са се занимавали с строещ на къща, знаят, че една година не стига, образно казано. На практика за е така. На такова аз... нещо. Тоест, вие в случая подозирате, че за да излезе такава визуализация, вече някой е седнал и е направил проект без да има конкурс, така ли? Ами, вижте, първо аз подозирам, че за да се твърди, че другата година марта, април, ще започне строителство при условие че самите съгласователни процедири ще отнемат няколко месеца. В най-добрия случай законово основените срокове са между 2, 3, 4 месеца, зависи с кои институции се съгласува как като как ще бъде готов техническия проект. Това е проект, по който започва да се строи за всички инсталации, проект, по който показва всяка една лампа, на кое място ще бъде, всяка една тръба на ОВК, къде ще мине, всяка една колона или метална конструкция, къде ще бъде. Как така този проект, който изисква едно сериозно и съответно времеемко проектиране, той излезе с резултат и се започне строителство другата година. Това означава, че той вече е възложен. Вариант е едно. Другият, ако това е само концепция, както приемаме в най-добрия случай, че ни казват, тогава защо тази концепция не е минала през конкурс, обемно устройственото проучване, това е етапа, на който трябва да се направи конкурс, Идейна на фаза, или обемно устройствено проучване, когато е по-сложен обекта. Добре, дали е според мен. Означава, че някой вече проектира усърдно сериозно тази задача. Това, а, това и... подозирате, че вече някой проектира. Обаче, да, аз все пак се връщам на тази условност, която ако се вгледаме в пресъобщението и в посланието, и на клипа, се казва, че това е примерна на визуализация. Обаче, вие казвате не им вярвате не толкова заради а, клипа, колкото заради тези срокове, които според вас говорят а, абсолютно, за другото. Абсолютно, абсолютно. И на не още нещо... На база на какво е направено това обемно-стройствено опоручване, освен функционално задание, би трябвало да има а, едно предварително задание за, към всички специалности. Никой не е видял заданието за проектиране. нали разбирате, че заданието за проектиране предопределя в голяма степен резултата? То не е само колко помещения трябва да има и какви клиники. То е не е само функционалната им свързаност. То са всички, това са всички изисквания към сградата, свързани с всеки един елемент и с всеки един детайл по отношение на достъпна среда, по отношение на евакуация в случая на пожара или на земетресение, по отношение на техническите параметри, които трябва да бъдат покрити, които предопределят и височини, и обеми, и технически етази. Никой не е видял задания, никой не е видял един лист, не е, е съгласувано на Събщественен съвет, не е представено, не е представено на професионалните организации, но тя процедурата в момента е по-непрозрачна отколкото тази, която имахме преди няколко години. Това, това е скандално. Това ще е да ви попитам. Процедури много за а, тази болница. А, битката е много дълга. Тази гражданска инициатива, от която сте част, а, е на мястото си във всичките тези години, за да прави а, точно това, да задава адекватните въпроси а, към властите. А, но а, аз се връщам на този отворен въпрос. Ще го обърнем към Министерство на здравеопазването, разбира се. Наистина, какво виждаме в този клип и има ли вече че проектиране. Това, което вие смятате, че би било изключително обезпокоително, ако вече е факт, без да се знае. Тоест, това е направено непрозрачно. Но аз искам да ви питам за друго. Ако те кажат а не, не, не, това просто е Пример на визуализацията. Първа ще направим а, конкурс. А, обявяваме го след 5 дена, например, обаче клипа искахме да зарадва хората на първи юни и децата. Да ви попитам, според вас този клип успява ли с ето, тази много, много малка цел? Да направи пиар и добър имидж на бъдещата болница или а? на настоящето Министерство на здравеопазването? За всеки професионалист. А трябвало за всеки родител този клип буди повече тревога. И безпокойство, отколкото да носи радост. Защото отново задавам въпроса. Първо и най-важно. Къде е заданието за проектиране, което трябва да дойде преди конкурса? Къде е заданието? После. Защо обемно проучване е направено възложено на определен екип? Защо обемно-строственото проучване не е направен конкурс, макар и затворен за да се видят различните възможности на терена. Тоест, концепция. В момент, пак нещо да уточня и да питам. Вие смятате, че този клип с тази визуализация все пак е възложен на някой екип, който Ефетствена. по този начин а, предзадава с тази визуализация? Горе-долу какво ще се цели? Така ли, бъдещите проекти, може би, трябва да се придържат към тази визуализация? Има ли нещо такова? Като а, налагане а, не на модел? Разбирам, аз не разбирам смисъл на, на, на този клип. Разбирам, защо се предшества проект от обемно строително обручване. Това е една много тежка, сложна задача и когато а, има много въпросителни свързани с самото задание и с концепцията, това е един етап, който е задължителен за такива обекти. Но защо самото обемно строително обручване не е възложено на конкурс, за да покаже възможностите на терена, това е друга тема. Освен това много, много така тихичко се предъвкаха въпросите свързани с осигуряване на достъп, с ремонтите на околовръсно шосе. С инфраструктурата довеждащата към тази детска болница, ние продължаваме да твърдим, че трябва да има два магистрални водопровода, трябва да има осигурено а, альтернативно захранване предвид ремонтни планови ремонтни дейности или аварии. Всички тези неща остават въздуха за професионалистите. Е просто абсурдно това, което се показва. Не може с една а, картинка, която не, не коментирам нейния дизайн и нейните качества, нали, тук могат да пронесат и колеги, и родители, и деца, но ти, няма альтернатива. Ние сме се борили за това да има а, да прозрачна да курс, да има альтернативи, да прозрачна... има състезание да, и да е прозрачна процедурата. А, да, обаче... най-вече той да е достъпна цялата а, а, предпроектна фаза. С изготвяне на заданието, за да е достъпна за професионалните организации, за да могат те да изразят своето да, мнение да кажат своите съвети. Добре, е до тук. Не говорим да критикуваме, говорим просто да подкрепим съзнанията си, опитите си, това са 20 хиляди е, човека в България, които малко или повече имат опит в тази сфера. Не само ни ползваме чуждестранни консултанти, в момента как да се обърна към чуждестранният консултант? Какво да го питам, като виждам един клип? Какво да му дам? Задание ли да му дам да прочете? Какво да му дам? Къде е заданието, питате вие? Аз повече допълвам с тази въпросителна. Може би няма обемно пространствено проучване за този клип, може би има нещо като. Спомняте ли си онези нези които бяха от uh, Колорадо, се представяха като клип за Елате в България или нещо подобно? AI, който е работил върху uh, да. въпросния клип, и Министерството може да каже, О, не, не, не, това просто е примерна визуализация. Но във много ви благодаря архитект Петкана Бакалова от инициативата за истинска детска болница. Коментар върху клипа, разпространен от Министерството на здравеопазването в Деня на детето, който повдига повече въпроси, отколкото дава отговори. И основният, какво виждаме на него? Проект, одобрен без конкурс за новата детска болница или нескопосен пиар?